Встановлення гада. Рептилоїдологія, як точна наука, з'явилась порівняно недавно. Вона ґрунтується на ідеї, що плазуни, комахи і птахи володіють якостями, які людина здобуває і втрачає у процесі онтогенезу заплідненої яйцеклітини.